Vor zwei Jahren habe ich an einem Schüleraustausch mit Japan teilgenommen. Ich war zwei Wochen zu Gast bei einer sehr lieben und netten Familie, zu der ich auch heute noch Kontakt habe, obwohl ich gleich am Anfang in ein dickes Fettnäpfchen getreten bin. Am ersten Tag, als ich angekommen bin, hat mir die Familie ihr Haus gezeigt und auch einen wunderschönen kleinen Garten. Ich war total begeistert von diesem Garten, habe gleich die Tür nach draußen aufgerissen und bin durch den Garten gelaufen und hab die ein oder andere Pflanze angefasst. Irgendwann hab ich dann gemerkt, dass die anderen alle noch im Haus standen und mich sehr komisch angeschaut haben. Später hat sich rausgestellt, dass dieser Garten nicht zum Rumlaufen gedacht war, sondern zum Ansehen. Und ich mit meinem Rumrennen und Rumhüpfen hab natürlich diesen Ort der Ruhe und Entspannung aus japanischer Sicht recht respektlos behandelt. Das war mir echt peinlich.